إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه və səlləmə təslimən çoxlula yom-ud-din. Əziz qardaşlarım, hamınıza Allahdan qorxmağı və peyğəmbərimiz sallallahu və yolunu tutub yetməyi nəsəhd edirəm. Yeni Abu Əisa Tirmizinin peyğəmbər sallallahu xislətlərinə dair yazdığı bu gözəl kitabın Şemailün Nebi abla kitabın şərhini davam edirik. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin zərafat etməsinə dair varid olmuş hədislərin şərhində qalmışdıq. Bu fəslin sonunda iki hədisi keçən dərs şərhi etmədik. 239-cu ədiz Ənəs ibn Malik radiyallahu rəviyət edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dövründə səhrada yaşayan Zahir adlı bir bədəvi var idi. Bu adam vaxtaşırı səhradan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemə hədiyyələr gətirər, sonra da öz işlərini görüb evinə qayıtmaq istədiyi vaxt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şəhərdəki şeylərdən ona hədiyyələr verərdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyərdi: "Zahir bizim səhramızın Biz də onun şəhəriyik. Peygamber s.a.v. onun xətirini çox istənirdi. Hərçənd bu adam göyçək değildi lakin onun əxlağı gözəl idi. Bir gün o, bazarda öz malını satarkən, Peygamber s.a.v. onun yanına gəldi və yaxınlaşıb arxa tərəfdən onu quzaqladı. Zahir onu görmürdü. Odur ki, dedi, kimdir bu? Bıraq məni. Sonra o azadıq arxaya döndü və arxasındakı adamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm olduğunu gördü. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanıyan kimi kürəyini onun sinəsinə dirədi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də yanındakilardan bu qulu kim ala deyə soruşdu. Zahir dedi, Ya Rasulullah, Əgər sən məni satası olsan, vallahi ki, Mənim satılmaz və dəyərsiz bir mal olduğumu görəcəksən. Onda Peyğəmbər s.a.v. dedi, Əksinə, sən Allah yanında keyfiyyətsiz adam deyilsən. Yaxud dedi, sən Allah yanında çox dəyərlisən. Bu hədisi Əhməd rəvaət etmiş və Muhammed Nasrəddin Albani Muxtaçəri Şəmal əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Hədistə səhradam Deyildikdə, səhrada bitən bitkilər, ha, belə, bədəvlərin səhrada hazırladığı süt, yağ, qurut və s. nimətlər nəzərdə tutulur. Zahir ona, yəni Peyəqəmbər s.ə.və bu nimətlərdən hədiyələr gətirərdi. Və bu dəlildir ki, müsəlmanların bir-birinə hədiyə vermələri sünnədir. Cəqəmbər sallallahu aleyhi və sələmdə onun hədiyəsinə qarşılıq olaraq ona şəhərdə olan nimətlərdən hədiyələr verərdi. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm deyəndə ki, o bizim səhramız, biz onun şəhəriyik, demək istir ki, biz onun səhradan bizim üçün gətirdiyi nimətlərdən istifadə edir, o da bizim ona verdiyimiz şeylərdən istifadə edir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem arxadan gəlir, onu qızaqlayır. Yanındakılara kim bu qulu ala bilər, deyir. Bütün bunlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin xətrini istədiyi sahabəsi ilə etdiyi zarafattır. Bu da dəlildir ki, bu cür zarafatları etmək zahildir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hərdən sözlə, hərdən də hərəkətlə Hərdən də, hər ikisi ilə birlikdə zarafat edərdi. Zarafatta yalnız doğru söz olardı. Haqqdan başqa bir şey tanışmazdı. Burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir, bu qulu kim ola bilər? Əslində elə zahir Allahın qulu idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu qəst edirdi. Yəni, Allahın qulu olan bu zahiri Kim ala bilər? Bu da bir zarafat idi. Zahir göyçək olmadığından özünün dəyərsiz olduğunu cüman edir. Rasulullah s.a.v. isə ona Allah yanında hörmətli bir qul olduğunu xəbər verir. Demək, Allah yanında hörmət qazanmaq üçün var dövlət sahibi və gözəc görünüşlü olmaq şəhd deyil. Yeter ki, təqvalı İxilaslı və əməli salih qullardan olasan. Bu xüsusda olacaq Allah buyurur. Şübhəsiz ki, Allah yanında ən hövmətli olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır. Hədistək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurur. Allah sizin zahiri görmüşünüzə və mal dövlətinizə baxmır. Əksinə, o sizin qəlbinizə və əməllərinizə baxır. Hədisi muslimi ravayt edib. Digər bir hədistə, Ənəs, radiyallahu anh, demişdir. Bir dəfə qara dəyərili bir kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanına gəlib, dedi. Ya Rasulullah, mənim rəngim qaradır. Dəyərimdən də xoşa gəlməz, iyi gəlir. Özüm də göyçək deyiləm. Üstəlik, varım dövlətin də yoxdur. Deyirüm, Allah yolunda vuruşu bölsəm, hara düşəcəyəm? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin dedi. Cənnətə. Bu adam Allah yolunda vuruşub şəhid olduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun cənazəsinə yaxınlaşıb dedi: "Artıq Allah sənin rəngini dəyişdirib ağ elədi. Dəyərindən gələn iyi gözəlləşdirdi. Sənə çoxlu mal-dövlət verdi. Və mən hurilərdən olan qara gözlü sövzənin sənin yundan olan cübbənin yaxasını açıb yanına girdiğini görürəm." Hədisi Hakan müstədrekə sərin dəvait etmiş və Şeyx Albani səhih al-Tahrebe səbində təsdiqləmişdir. 240-ci hadis. Həsən al-Bəhri, demişdir. Yaşlı bir qadın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və yanına gəlib dedi: Ya Rasulullah, Allaha dua et ki, məni cənnətli etsin." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və dedi: "Ey Umm Fulanə, Yaşlı qadın cənnətə girməyəcək. Bunu eşidəndə qadın ağlaya-ağlaya dönüb getdi. Peyğəmbər s.a.v. dedi, o qadına xəbər verin ki, o yaşlı olduğu halda cənnətə girməyəcək. Çünki ucaq Allah buyurur, biz cənnətdəki qadınları yeni biçimdə yaradacaq. Onları bakirə qızlar, ərlərini sevən həm yaşadlar edəcəyik. Quran ayəsidir, vaqiyyə surəsi 35, 36 və 37-ci ayələr. Bu hədisin isnadı mursəldir. Çünki Həsəm Əl-Basri, Rahimahullah, Peygamber sallallahu aleyhi və sələmi görməyib. Habilə isnadında keçən Musab ibn Miqdan xətalara yol vermiş Saduq Ravidir. Mübarəq ibn-i Fadalədə həmçinin Saduq Ravidir. Vakin qeyd edək ki, bu hədisi güzləndirən başqa hədislər də var. Odur ki, Muhammed Nasir ibn Albani müxtəsər-i şəməyəl və silsiləf-il əhədis-i sahihə əsərlərində bu hədisin həsən olduğunu demişdir. İstər qadın olsun, istəyəsə kişi hər bir müəmin cavan yaşında cənnətə girəcəyir. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v başqa bir hədisdə belə buyurmuşdur. Cənnət əhli bədənlərində tük olmadığı gözləri də sürməli olduğu halda, ha, belə, 33 yaşlarında boyları da Adəm a.s. boyuna uyğun 60 dirsek hündürlüyündə olduqları halda cənnətə girəcəklər. Hədis Sünan Ettirimiz əsərində rəvayət edilmiş və Şeyx Albani Səhiy Əl-Cəmi və Səhiy Tərhib və Tərhib əsərlərində təsdiq 37-ci fəsim Rasulullah s.a.v. Şeir xüsusunda dediklərinin vəsli barədə varid olanlar. Şeirin hökmü də digər sözlərin hökmü kimidir. Yəni, yaxşısı-yaxşı, pisi pis sayılır. Bu xüsusda Peyğəmbər s.a.v. belə buyurmuşdur. Şeir də söz kimidir. Yaxşısı-yaxşı söz kimi, pisi də pis söz kimidir. Digər hədisdə isə Peyqəmbər demişdir, şehrin bir qismi hikmətdir. Bu hədislərdən belə nəticə çıxır ki, hər deyilən şehir yaxşı sayılabilməz. Şehrin yaxşısı da var, pisi də. Bəyəniləni də var, bəyənilməyinə də. Caiz olanı da var, qadağan olanı da. Bəzi şehirlər insanları haqqa və düz yola çağırır. Bəzisi isə küfrü, bidəti və s. günahları təmsil edir. Müzə Allah Quranda haq yoldan azmış şairləri belə bəs edir. Şairlərə gəldikdə isə onlara ancaq azğınlar uyar. Məyər görmürsən ki, onlar hər vadidə veyil-veyl gəzir, hər mövzuda şeyir uydurur və etmədikləri şeylərə aid sohbət asırlar. Təksə iman sahibi olub, talih əməllər edən, Allaha tez-tez yada salan və haqsızlığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalimlar isə qaydacaqları yeri mütləq biləcəklər. Əşşuvara surəsi 224-cü aydan 227-cü ayədək. Hərsən şehir demək və ya şehirə qulaq atmaq caizdir. Lakin şehir insanı o həddə gətirib çatdırmamalıdır ki, Bu, onu Allah'a zikr etməkdən, elm öyrənməkdən və Quran oxumaqdan yayınmırsın. Bu həyatda mümin üç şeyin şirinliyini da atsa, xoşbəxt olar. Allaha etdiyi ibadətin, oxuduğu Quranın və bir də zikrin şirinliyini. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Şehirə aludə olanları məzəmmət edib demişdir. Birinizin qarnının irinlə doldurulması, onu şehirlə dolmasından daha xeyirlidir. Həbs-i Buxarə ravayət edilmişdir. 241-ci ədiz. Şurəyə ravayət edir ki, bir dəfə Ayşədən soruşdular. Peyğəndər sallallahu aleyhi və sələm şehir deyərdirmi? Ayşə dedi. Peyğəmbar s.ə.v. hərdən İbn Ravahənin şeirlərindən oxuyar, onun bu sözlərini deyərdi. Sənə xəbər gətirər, təmin etmədiyin kəs. Bu hədisi tirmizi Nəsai Əhməd Ravad etmiş və Muhammed Nasr İddin Albani, müxtəsəri Şəmal əsərimdə onun səhiyy olduğunu demişdir. Şureyh Əbu Müqdəm Şureyh İbn Hani Əl-Harisə radiyallahu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sahabəsidir. Az yaşlı sahabələrindəndir. Abdullahi ibn Rəvahi isə, Abu Amr, Abdullah ibn Rəvahi ibn Sələbə, Əl-Xəzrəci, Əl-Ənsari, radiyallahu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin məhşur sahabəsi, həndə şairdir. Müman ibn Bəşirin dayasıdır. Mu'tə döyüşündə şəhid olmuşdur. Yeri gelmişin qeyd edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin üç şairi var idi. Abdullah ibn-i Ravaha, Həssan ibn Sabit və Ka'b ibn-i Məlik radiyallahanın. Burada Ayşə radiyallahanın deyir ki, ibn-i Ravahanın şiirlərindən oxuyardı. Bu şiir parçası əslində Tarfa ibn-i Abdin şiiridir. Bu şiirin əvvəlki beyti belədir. Nə qədər ki, cahilsən, günlər sənə görünər. Kitablarda məhşur olan budur ki, Peyğəmbər səlləm tarfanın bu, sənə xəbər gətirər, təmin etmədiyin kəs şehrini oxuyardı. Bu da İmam Əhmədin Musnad əsərində öz təsdiqini tapıb. Həmin həzistə Ayşə r.ə. demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm kimdənsə bir xəbər gözlədikdə, Tarfanın bu şehrini deyərdik. Sənə xəbər getirər, təmin etmədiyin kəs. Və ehtimal edilir ki, Abdullah ibn Rəvahədə bu şehr parçasını Tarfadan götürmüşdür. Şehrdə, bu şehr parçasında təmin etməmək deyildikdə, gətirdiyi xəbərə görə zəhmət haqqı verməmək nəzərdə tutunur. 242-ci ədəs. Əbu Həyra radiyallahu anh rəvayət edir ki, Rasulullah s.a.v. demişdir, şair tərəfindən deyilmiş ən doğru söz Ləbidin bu sözüdür. Allahdan başqa nə varsa fanidir. Üməyəbni Əbu Səltə gəlincə, o az qalmışdır ki, müsəlman olsun. Bu hədisi Buxari, Muslin, Tirmizi, İbn-i Macə və Əhməd rəvayət etmişdir. Hədistə adı keçən Ləbid İbn-i Əbu Rabiyyə İslama qədərki dövrdə məşhur şair olmuş. Sonradan İslamı qəbul etmişdir. O, müsəlman olduqdan sonra mənə Quran yetər demişdir. Və bundan sonra şehir deməyə utanırmış. Ləbid, Rədiyə Allahın hücretin 41-ci ilində 140 yaşında qafat etmişdir. Allahdan başqa nə varsa fanidir. Beytin ikinci hissəsi isə belədir. Hər bir ləzzətin əlbət ki, bir sonu vardır. Burada ancaq dünyada olan naz nimətlər nəzərdə tutulur. Belə ki, ahirət nimətləri tükənməzdir. Bu xüsusda ucaq Allah buyurur. Sizdə olan nimətlər tükənəcək. Allah yanında olan nimətləri isə daim qalacaqdır. Ənəhəl surəsi 96-cı ayı. Bu hədistə Ümeyyə İbn-Əbul Səltin adı keçir. Bu adam xristiyan olmuş və İslam dini ilə maraqlanmışdır. 249-cu hədistə onun barəsində danışacaq. 243-cü hədist. Cündəb İbn-i Sufiyyən Əl-Bəcəli radiyallahu demişdir. Döyüşlərin birində Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin ayağı barmağı daşa dəyib yaralandı və ondan qan axmağa başladı. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm dedi, sən ancaq qanayan bir barmaqsan, sənə üz vermiş bu müsibət Allah yolundadır. Bu hədisi Bukhari, Muslin, Tirmizi, Nəsai və Əhməd ravad etmişdir. Hədisin ravisi Əbu Abdullah Cündəb İbn Abdullah İbni Sufiyyən Əl-Bəcəli radiyallahu anhübiyyə qəmbər sallallahu aleyhi və sələmin səhabəsidir. Hədistə barmaq sözü keçir. ərəbzə isbər barmaq kəlməsinin özünə məxsus deyiliş qaydası vardır ki, bu da ərəb dilinin nə dərəcədə zəngin olduğundan xəbər verir. Belə ki, isbər kəlməsindəki əlif və bə həriflərinin hər biri müsəlləfdir. Yəni, həmin hərflər bu kəlmənin deyilişində hər üç hərəkə ilə fəthə, kəsrə və damma ilə tələfiz edilə bilər. Alimlər də bu kəlmənin 10 cür tələfiz edildiyini xəbər vermişlər. İsbə İsbə İsbü Əsbə Əsbü Əsbü Usbə Usbü Usbu və usbu. On cür tələfüz edilir. Bu da ərəb dilinin nə dərəcədə zəngin olduğundan xəbər verir Peyğəmbər sallallahu aleyhi burada bu cür özünə təsəlli verməsi o deməkdir ki, buna görə, yəni barmağın qanamasına görə kədərlənməyə dəyməz. Əksinə buna sevinmək gərəkdir.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 onun sayəsində Allah həmin müsəlmanın günahlarını bağışlamasın. Hədisi Buxar rəvat edir. Digər bir hədistə isə Rasulullah s.a.v. demişdir, Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu imtihana çəkər. Bu hədisi də Buxar rəvat etmişdir. Bir başqa hədistə Rasulullah s.a.v. belə buyurmuşdur, Mömin töhrəyə bənziyir. Küləy hansı dərəkdən əssə, pöhreni əyər. külək saçıldaşdıığı zaman isə pöhrə dikələr. Mömin də həmsinin müsibətlərə məruz qalsa da əqidəsindən dönməs. Günahkar adam isə sərt və din dik duran sidr ağacına bənzəyir. Allah istədiyi zaman onu sındırır. Bu hədisi də Buxari (rahimehullah) edib. Pöhrə aydın, ağacda və başqa bitkilərdə yenicə cüzərən göy qabıqlı incə bu dağların hərbiyyidir. 244-cü Daha doğrusu, Anzal İsnad Bizə İbn Əbu Amar belə rəva etmişdir. Bizə Sufyan İbn Uyeynə, Əsvad İbn Qeyistən, o da Cündəb İbn Abdullah Əl Bəcəlidən bu hədizin eynisini rəva etmişdir. Maraqlıdır. Yalnız isnadı Tirmizi Rahimək Allah niyə gətirsin ki? Dikkat etdinizsə, əvvəlki hədisin isnadında Cündəb İbni Süfiyyən bu isnadda isə Cündəb İbni Abdullah dedi. İmam-ı bu isə Tirmizi bu isnadla bildirmək istəmişdir ki, Cündəbin atası Süfiyyən yox, Abdullahdır. Sadəcə olaraq, hədisin isnadını istinad edərkən oğlu babaya mənsub etmək caizdir. İkinci isnadın faydası budur. 245-dədir. Rəvayət edilir ki, bir nəfər Bəra İbn-i Adibdən soruşdu. Siz Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə qoyuz qasnınızmı, ey Abumara? Bəra dedi. Yox, vallahi ki qasnadaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də qaçmadı. Lakin həvazinlilər bizi o xadəşinə tutduqda bir çoxları dönüb qaçmığa başladı. Bu əsnada Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm öz qatırının üstündə oturmuş, Əbu Sufyan ibn Hariz ibn Abdülmuttalib bu qatırın yüyəyindən tutmuş və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi bu sözləri deyərmiş. Yalan deyil, mən Peyğəmbərəm, mən Abdülmuttalibin oğluyam. Buhati Buhari, Muslim, Tirmizi və Əhməd rəvayət etmişdir. Burada söhbət Huneyn döyüşündən gəlir. Buhari'nin səhində bu össtəkliyimi tapdım. Rəvayət edilir ki, bir nəfər Bəra ibn Ədir'dən soruşdu. Siz Huneyn döyüşündə Rasullah sallallahu əleyhi və səlləmə qoşub qaçdınızmı? Bəra dedi: "Mən də qaçsa da, lakin Rasullah sallallahu əleyhi və Həvazin qəbləsi sərras ox atmaqda məhşur idi. Biz onlarla qarşı-qarşıya gəldikdə üzərlərinə hüzum etdik və onlar dağılıb geri təkildilər. Müsəlmanlar qənimət toplamağa başladıqda, onlar bizi ox atəşinə tutdular. Rasulullah s.a.və gəlincə, o bu həngamədə heç yerə qasmadı. Mən onu ağ qatırın üstündə oturan gördüm. Həmin bu axt Əbu Sufiyyən qatırın yücəyindən tutmuşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyirdi, yalan deyil, mən Peyğəmbərəm, mən Abdülmuttalibin oğluyam. Huneyn döyüşündə sahabilər başqa döyüşlərdən təhqli olaraq düşmənin qat-qat sayları çox olur və öz çoxluqlarına arxain olduqlarından Allah s.a. onlara dəhs verir və bunu da Quran-ı kərimdə belə bəhs edir. Həqiqətən, Allah əksər döyüşlərdə, ha belə, günündə də sizə kömək etmişdi. O zaman çoxluğunuza ağlıdə oldunuz, amma bu sizin kârınıza gəlmədi. Yerizü genişliyinə baxmayaraq sizə dar gəldi. Sonra geriyə çevirilib qaçdınız. Sonra Allah öz elçisinə və müəminlərə əminlik nazil etdi. Görə bilmədiyiniz döyüşçülər göndərdi və kafirlərə əzab verdi. Budur şafirlərin cəzası. Tövbə surası 25-ci və 26-cu ayələr. Darar radiyallahu burada deyəndə ki, qaçmadır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında sabit qalıb heç yerə qaçmayan sahabələri qəst edir. Sonra hədistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin qatırın üstündə olduğu xəbər verilir. Dəvə yox, at yox, qatır. Bu da ona davalət edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm Allaha tam şəkildə təvəkkül edirdi. Çünki qatır nə at deyil, nə dəvə deyil ki, araya çaxnaşma tüksəyə, Qaça qaç düşsə, qaçıb canını qurtara bilsin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əddən ziyadə Allah'a təbəkkül etdiyindən xəbər verir. Sonra şehirdə bir mən Abdülmüttalibin oğluyam. Axı Resulullah sallallahu aleyhi və səlləm Abdüllanın oğlu idi. Abdülmüttalib onun babası idi. Əvəla bayaq dediyim kimi, Oğlu babaya mənsub etmək caizdir. İkincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm burada sadəcə Abdülmuttalibin nəslindən olduğunu bildirir. Bu qatırı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin mindiyi bu qatırı, ona tərvadını nüfəsə əlcüzəm ədiyə etmişdir. Müqavqisinin hədiyə etdiyi qatırla qarışdırmayasınız. 246-cı ədəs. Ənəz radiyallahu anh-u ravayı dedir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm qəza ümrəsi əsnasında Məkkəyə daxil olarkən, İbn-i Ravaha onun önündə bu sözləri deyə-deyə gedirdi. Boşalt onun yolunu, ey kafir oğlu Bu gün onunla bircə qırıb çatarq sizi, bir zərbə ilə qoparar hər başı bədənindən, üstəlik də ayırar əzizi əzizindən. Buna eşidəndə Ömər radiyallahu anh ona dedi, Ey Rabahının oğlu, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sallamın önündə və Allahın toxunulmaz buyurduğu məscud-il haramda şehir deyirsən, onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam Ömərə dedi, onda işin olmasın, ey Ömər, bu misralar onların qəlbinə atılan oxlardan daha tez yeriyir Bu hədisin əsai terimizi rəvayət etmiş və Muhamməd Nasir iddən Albani müxtəsər-i şəmal əsərində onun səhiyy olduğunu demişdir. Peyğəmbər s.a.v. bu sözü dəlildir ki, hikmətli şiir parsalarını həm demək, həm dinləmək, həm də onu tərif etmək, ələl -əl xüsusda İslam dinini yaymaq və ya onu müdafiə etmək məqsədi ilə məsləhət olunan yerlərdə və münasib məqamlarda Bu cür şehir demək caiz olan əməllərdəndir. Bəra İbn Hazib rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.a.v kafirlərin cavabını vermək üçün həssana deyərdi. Onlara şehirlə cavab ver. Alxaynım, Cəbrail də səninlədir. Hədisi Buxayr rəvayət edir. Digər hədistə rəvayət edilir ki, Ayşə rədiyələnə demişdir, Həssan öz şehri ilə müşrikləri gülünc vəziyyətdə qoymaqla yerinə oturtmaq üçün Peyğəmbər s.ə.v izin istədi. Peyğəmbər s.ə.v soruşdu, Bəs mənim əsil nəzəbim necə olacaq? Həssan dedi, Tük xəmirin içindən çıxarıldığı kimi, Mən səni onların arasından çıxaracaqam. Hədisi bu xayrava edirdi. Bu arada Həssan radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dede babalarının adını çəkməyəcəyini və onları alçaltmayacağını bildirmişdir. Deməli, hər bir mümin yeri gəldikdə silahla, yeri gəldikdə də dili ilə Allah yolunda onun düşmənləri ilə mübarizə aparmalıdır. Bu xüsusda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə belə buyurmuşdur. Mömin bəndə Həm qılınzı ilə, həm də diri ilə cihad edər. Canım əlində olan Allaha and olsun ki, bununla sanki onların qəlbinə ox yeritmiş olarsınız. Hədisi İmam Əhməd Müsnəz Əsəlində ravad etmiş, bəşəyə Xalbani silsilətlə hədisi səhiyyədə onun səhiyyə olduğunu demişdir. 247-ci hədisi Cabir ibn Səmura radiyallahu anh demişdir. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllimlə birlikdə yüzdən çox məclisdə iştirak etmişəm. Bəzən məclislərdə onun sahabələri şeir deyər və öz şeirlərində cahilliyyət dövrünə aid olan şeyləri zikir edərdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səllim isə saçıbcə buna qulaq asar, hərdən də onlara təbəssüm edərdi. Bu hədisi tirmizi rəvat etmiş. İsnadında keçən şərik i̇bn Abdullah Ən-Nəxəyə çoxlu xətalara yol vermiş sadıq ravidir. Lakin bu mənada varid olmuş başqa hədislər bu hədisi qüvvətləndirir. Odur ki, Məhəmməd Nasiruddin Albani müxtəsəri şəmal əsərində onun səhih olduğunu demişdir. Burada cahiliyyət dövrünə aid olan şeylər deyildikdə de, həmin dövrdə söylənilmiş batil mənalar ifadə etməyən bəyənilən şiirlər nəzərdə tutulur. Sonra, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin saççısa onlara qulaq asmağı, narazılığını bildirməməsi. Nə deməkdir? Demək, əgər şehir demək, qadağan olunan və ya bəyənilməyən əməllərdən olsaydı, belə məqanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm əsla susmazdı. Narazılığını bildirərdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin təbəssüm etməsi bu əməlin, zayiz olmasına dələyət edir. 248-ci ədiz Abuhuriyyə radiyallarını ravayət edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və sələm demişdir, Ərəblərin zahiliyyət dövründə söylədiyi şiirlərin ən doğru mənalısı Ləbidin bu sözüdür. Allahdan başqa nə varsa fanidir. Bu hədis barədə əvvəldə danışdıq. 249-cu Şərit, radiyallahu anh, demişdir. Mən Peyğəmbər s.ə.v-in tərkində olarkən ona Ümeyyə ibn Səlt Əs-Səqafinin şehrindən 100 beyt oxudum. Mən hər dəfə bir beyt oxuduqda o mənə davam etdiyirdi. Nəhayət mən ona 100 beyt oxudum. Sonra Peyğəmbər s.ə.v mənə belə buyurdu. O az qala müsəlman olacaqdır. Bu hadis Muslim, Nesai, İbn Mace ve Ahmed rivayet etmiştir. Hadisin ravisi Şehid bin Suveyd radiyallahu teygalanhü Peygamber sallallahu aleyhi sələmin, sahabəsidir. Peygamber sallallahu ve sellem, "O az qalan Süleyman olacaqdır" deyəndə Ümeyye ibn Sâd es-Sakafinə gəlibdir. Bu adam İslam dininin gəldiyi dövrlərdə yaşamış lakin müsəlmançılığı qəbul etməmişdir. Buna rəğmən o Öz şeirlərində həqiqətləri əks etdirmiş və haqqı bəyan etmiş, etiqadi müsəlman əqidəsinə yaxın olmuşdur. Eytiqabi. Elə bu səbəbdən də Peyğəmbər s.ə.v. onun mübarətində bu sözü demişdir. Lakin kəlmə-i şahadəti dilinə gətirməyə təkəbbür göstərdiyindən kafir olaraq bu dünyadan köçüb getmişdir. 250-ci ədris. Ayşə r.ədəliyyəni demişdir. Rasulullah s.a.v. hərdən Həssan ibn Sabit üçün məhsəddə minbər qoydurar, Həssan da qalxıb onun üstündə durar və öz şiirləri ilə Rasulullah s.a.v.in tərəfini saxlayar, yaxud onu müdafiə edər. Peyğəmbər s.a.v. də belə deyərdir. Həssan Allahın rəsulunu müdafiə etdiyi və ya onun tərəfini saxladığı müddətcə Allah ona müqəddəs ruhla kümə edir. Bu hədsə Abu Davud tirmizi Əhməd rəvayət etmiş və Muhammed Nasiruddin Albani müxtəsəri şəmal əsərində onun həsən olduğumu demişdir. Digər rəvayətdə deyilir ki, bir dəfə Həssan ibn Sabit Əl-Ənsari Əbu Ureyradan soruşdu, səni and verirəm Allaha, de görün, Peyrəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin, ey Həssan, Allahın elçisinin əvəzinə müşriklərə cavab ver, ey Allah, Ona müqəddəs ruhla kömək ol dediyini işitməsən mi? Əbu bəli deyə cavab verdi. Hədisi Buxari rəvayət edir. Burada müqəddəs ruh deyildikdə Zəbrəl Ələy-i nəzərdə tutulur. Və bu fəsidin sonuncu hədisi yenə daha doğrusu ancaq isnaq. İmam-ı Ətrimizə deyir ki, bizə İsmail ibn Musə və Ali ibn Hücür belə rivayet etmişdir. Bizə İbn Əbu öz atasından, o da Urva'dan, o da Ayşədən, o da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bu hədisin eynisini rivayet etmişdir. Azəmətli Ərş-i Rəbb-i olan Qüdrətli Allahdan onun gözəl adları və uca sifətləri ilə diləyirəm ki, bizləri özünün sevdiyi və razı qaldığı salih əməlləri yerinə yetirməyə və haqqı deməyə müvaffaq etsin. Bizim işlərimizi yoluna qoysun. Bizi, bizim valideynlərimizi, ha, belə cəmi müsəlman kişiləri və müsəlman qadınları, mömin kişiləri və mömin qadınları, onlardan həyatda olanları və ölüb gedənləri bağışlasın. Amin. Və kimlər biz möminlərə pisliyətmək istəyirsə, ilə qurursa, Allah s.ə.v onların etdiklərini özlərinə qayıtarsın, öz başlarında çatlasın. Subhanək Allahın müvəbihəndik. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول